Гра з ножами В Адуа стояв чудовий весняний день, і сонце просвічувало крізь гілля червоного кедра, кидаючи племісті тіні на гравців, що сиділи під ним. Внутрішнім двором гуляв приємний вітерець, тож карти доводилось міцно тримати в руках або ж притискати склянками чи монетами. На деревах цвірінькали пташки, а з дальнього краю газону долунали клацання ножиць садівника від чого по високих білих будівлях чотирикутного подвір'я бігало тихе, приємне відлуння, А чи втішить гравців величайня купа монет у центрі столу, залежало, звичайно, від карт, що їх вони тримали в руках. Наприклад, капітану Джезалю Данлутару та купа безумовно подобалась. Він виявив у себе незвичайний талант до гри, коли його призначили в королівський полк. Талант, яким капітан користувався, щоб вигравати значні суми в своїх товарішів по службі. Він походив з багатої сім'ї і в грошах, очевидно, не мав потреби, але гра дозволяла йому підтримувати ілюзію ощадливості. І при чому гроші, наче матрос. Щоразу, коли Джезаль був удома, батько нудив усіх розмовами про те, як його син чудово планує видатки, а півроку тому купив йому в нагороду капітанський чин. Так, від грошей безумовно була користь, та й принизити близьких друзів неабияко задоволення. Джезаль напівсидів-напівлежав на лавці, витягши одну ногу і вивчаючи поглядом обличчя інших гравців. Майор Вест так відхилив свій стілець назад, що здавалося мав от-от брикицнутися з нього. Він підняв свою склянку до сонця і милувався тим, як скрізь бурштиновий напій сочиться світло. На його губах сяяла легка загадкова посмішка, яка наче казала «Хоча я і не з шляхетної сім'ї, і маю нижчий соціальний клас, але я переміг у турнірі і завоював прихильність короля на полі бою. А це робить мені честь, тому ви, дітки, краще слухайтесь і не цвірінькайте». Втім, він уже вилетів з гри, та й на думку Джазалю надто трясся на своїми грошима. Лейтенант Каспа, нахилившись уперед, Хмурився і, почухуючи свою рудувату бороду, зосереджено вглядався у карти. Так, наче ніяк не міг втямити якої вони масті. Він був приємним хлопцем, але нікудишнім гравцем у карти. І завжди дуже дякував, коли Джезаль купляв йому випивку за його ж власні гроші. А втім, він міг цілком собі дозволити програш. Його батько був одним із найбільших землевласників Союзу. Джезаль часто помічав, що трохи дурноваті люди в розумному товаристві завжди корчать із себе викінчених придурків. Вже втративши ґрунт під ногами, вони щосили намагатимуться бути потішними кретинами, не вплутуючись у суперечки, з яких не здатні виплутатись, і тому вони швидко стають душею компанії. Розгублено засереджений вираз Каспе, наче говорив «Я нерозумний, але чесний і симпатичний, що значно важливіше». Розум переоцінюють. О, а ще я надзвичайно багатий, так що всі мене і так люблять. «Мабуть, я зрівняю ставку», – сказав Каспа і кинув на стіл жменю срібняків. Монети розлетілись з веселим зеленчанням, зблиснувши на сонце. Джезаль автоматично підрахував їх подумки і додав до загальної суми. «Можливо, вистачить на новий мундир?» Каспа завжди трохи тремтів, коли мав гарні карти, але це був не той випадок. Сказати, що він блефував, було би для нього за великою честью. Наймовірніше, йому просто набридло сидіти без діла. Джезаль не сумнівався, що він складеться, як дешева палатка під час наступного коло ставок. Лейтенант Джеленгорм з пересердя кинув свої карти на стіл. «Саме лайно сьогодні!» – з обуренням мовив він. Він відкинувся на спинку стільця і згорбився із похмурим виглядом, ніби хотів сказати «Я великий, мужній і запальний, тому мене всі повинні поважати». Однак поваги від Джезаль за картярським столом він так ніколи і не заслужив. Може, запальна вдача і варта чогось у бою, але там, де на кону гроші, вона тільки шкодить. Жаль, що карти випали так собі. Інакше Джезаль міг би обібрати його на півплатні». Джеленгорм осушив свою склянку і потягнувся за пляшкою. Залишився лише Брінт, наймолодший і найбідніший з гурту. Він облизав свої губи з виразом одночасно обережним і певною мірою відчайдушно розпачливим. А сам його вигляд наче казав, я не молодей, зелене, і я не голодранець. Я можу собі дозволити програти ці гроші. Я настільки ж важливий, як і решта. Сьогодні в нього було багато грошей. Мабуть, він щойно отримав свою платню. Мабуть, це все, що він мав, аби якось виживати наступні кілька місяців. Джизаль планував забирати з нього всі ці гроші і розтринкати їх на жінок і випивку. Треба було змусити себе, щоб не загиготати від самої думки про це. Спершу треба було виграти партію. Брінт відкинувся на спинку стільця і замислився. На рішення йому міг знадобитися якийсь час, тож Джизаль взяв зі столу свою люльку. Він запалив її від лампи, що стояла перед саме цієї мити, і випустив у бік кедрового гілля незугарні кільця диму. На жаль, Джезалі близько не вмів курити так, як грати у карти. А тому більшість кілець виходили просто недоладними клубками жовто-коричневого диму. А якщо вже й бути до кінця чесним, то він взагалі не любив курити. Від диму йому ставало зле, але куріння було дуже модним і дуже дорогим. І Джезаль прокляв би себе, якби відмовився від чогось модного, просто тому, що воно йому було не до смаку. Крім того, під час останніх відвідин міста, батько купив йому прекрасну люльку зі слонової кістки. І Джезалю вона дуже личила. І якщо подумати, то його братам і це теж не сподобалось. «Роблю ставку», – сказав Брінт. Джезаль скинув ногу з лавки. «Підвищую ставку на сто марок чи десь біля того». Він зсунув всі свої монети у центр столу. Вест всмоктав повітря крізь зуби. Одна монетка злетіла зверху купи, впала на ребро і покотилася по дереву. Вона приземлилась на плитняк внизу із безпомильно впізнаваним звуком падаючих грошей. На іншому кінці газону садівник інстинктивно смикнув головою, а тоді продовжив підстригати траву. Каспа відкинув свої карти, так наче вони обпікали йому пальці, і похитав головою. Чорт забирай, але гравець із мене не кудишній. Чорт забирай, але гравець із мене не кудишній, простогнав він і відкинувся на шорсткий брунатний стовбур дерева. Джизаль дивився прямо в очі лейтенанта Брінта з легкою апатичною посмішкою. Він блифує, пробурмотів Джеленгорм. – Не давай йому тобою попрохати, Брінте. «Не робіть цього, лейтенанте», – мовив Вест, але Джезаль знав, що Брінт не послухає, оскільки він змушений був продовжувати вдавати, що може дозволити собі такий програш. Брінт не зволікав і безпечним жестом присунув всі свої монети. «Тут сотня плюс-мінус…» – Брінт з усіх сил старався поводитися впевнено перед старшими офіцерами, але в його голосі відчувалась чарівна нотка істерії. «Годиться», – сказав Джезаль. «Зрештою, тут усі свої. Що у вас, лейтенанте? «Земля!» Очі Брінта трохи гарячково блищали, коли він показував свої карти товариству. Джезаль насолоджувався напруженою атмосферою. Він супився, знизував плечима, здіймав брови, замислено чухав голову. Він спостерігав, як відповідно до змін на його обличчя змінюється обличчя Брінта. «Надія! Розпач! Надія! Розпач!» Нарешті Джазаль виклав свої карти на стіл. «О, ти диви, у мене знову сонця!» На обличчі та боляче було глядіти. Вест зітхнув і похитав головою. Джелен Горм спохмурнів. «Я був впевнений, що він блефує», – виправдався він. «Як йому це вдається?» – запитав Каспа. Вше вільну монетку по столу. Джезаль стигнув плечима. «Головне у грі гравці, а не карти». Він почав збирати пригоршнями купу срібняків, а блідий Брінт тільки дивився, зціпивши зуби. Гроші приємно подзенькували, сиплячись у мішечок. Принаймні приємно для Джезаля. Одна монетка скотилася зі столу і впала біля брінтового чобота. «Ви не могли б мені подати, лейтенанте?» – запитав Джезаль з солоденькою посмішкою. Брінт різко зірвався на ноги, зачепивши стіл, від чого срібняки і склянки підстрибнули та брязкнули. «У мене справи!» Сказав він хрипким голосом, а тоді грубо проштовхнувся повз Джезаля, пхнувши його об стовбур дерева, і поспішив до краю двору, де з похиленою головою зник в офіцерській казармі. «Ви це бачили?» – із кожною миттю Джезаль все більше розпалювався від обурення. «Дідько би його вхопив. Хіба це ввічливо так мене штухати? Тим паче, що я старший офіцер. У мене є всі причини подати на нього рапорт». При згадці рапортів здійснився хор несхвальний схвальний голосів. Просто він не вміє програвати, от і все. Джеленгорм суворо глянув з-під лоба. Не треба так знущатися з нього, він небагатий і не може собі дозволити програвати. Якщо він не може собі дозволити програвати, то нехай не береться грати, роздратовано гризнувся Джизель. Хто сказав йому, що я блефую? Краще би тримав пельку на замку. Він новенький, втрутився Вест, і просто хоче стати своїм у нашій компанії, хіба ти забув, як сам був новачком? Ти мені що, батько? Джизаль пам'ятав, як був новенький, з болісною ясністю. І згадка про це його трохи присоромила. Каспа махнув рукою. «Не переймайтеся, я позичу йому грошей». «Він їх не візьме», – заперечив Джелленгорм. «Ну, це вже його справа». Каспа заплющив очі і повернув обличчя до сонця. «Спекотно. Видно, що зима скінчилась. Вже, мабуть, пішло за полудень». «Чорт!» Вигукнув Джезаль, зриваючись на ноги, і почав збиратися. Садівник кинув рівняти газон і поглянув на них. «Чому ти нічого не сказав, Весте?» «А хіба я тобі, батько?» – запитав майор. Каспа захохотів. «Знову спізнилися», – сказав Джеленгор, надуваючи щоки. «Лорд-маршал цьому не зрадіє». Джезаль схопив свою зброю для фехтування і побіг у дальній кінець газону. Майор Вест подріботів за ним. «Ну ж, Бо!» Крикнув Джезаль. Вже наздоганяю вас, капітане, мовив він. Вже наздоганяю. Випад. Випад, Джезалю, випад. гаркав лорд маршал Варус, луплячи його стеком по руці. Ай! скрикнув джезаль і знову підняв металеву палицю. Я хочу, щоб ваша права рука рухалася, капітане, щоб вона кидалась, мов би, змія. Я хочу, щоб мене осліпила швидкість ваших рук. Джезаль зробив ще кілька незграбних випадів неповоротким шматком заліза. Це була справжня мука. Його пальці, зап'ястя, передпліччя і плече горіли від натуги. Він весь просяк потом, що злітав з його обличчя великими краплями. Маршал Варус легко відбивав його жалюгідні потуги. «Тепер бий! Бий лівою!» Джезаль з усіх сил, що ще зосталися в лівій руці, замахнувся великим ковальським молотом, цілячи у голову старого. Він ледь піднімав цю кляту залізяку, і це якщо був у формі. Маршал Варус без особливих зусиль відступив у бік і врізав йому стеком в обличчя. «Ай! Ай!» – заволав Джизаль і, спотикаючись, відступив назад. Несподівано молот вислизнув з його руки і гупнув йому просто на ногу. а -х! металевий держак брясного підлогу, і коли Джизаль зігнувся до забитих пальців ноги, нараз відчув пекучий біль від того, що Варус шмагнув його по задниці. Ляскіт від удару прокотився по і Джизаль упав ницьми в землю. «Стидобисько!» – вигукнув старий. «Ви соромите мене перед майором Вестом!» Майор хитнувся на кріслі назад і затрясав від тамованого сміху. Джизаль втупився в бездоганно начищені чоботи маршала і, не відчуваючи нагальної потреби, підніматись. «Підйом, капітане Лютар!» – гукнув Варус. «Якщо не ваш, то мій час ще в ціні!» «Добре, добре!» Джизаль знесилено підвівся, хитаючись під палаючим сонцем, хапаючи ротом повітря і обливаючись потом. Варус підійшов ближче і принюхався до його подиху. «Ви сьогодні вже пили?» – обурено запитав він, і його вуса на «І вчора ввечері, звичайно, теж!» Джазалю було нічого відповісти. «Та чорт вас забирай, у нас купа роботи, капітане Лютар!» І її сам я не зроблю. До турниру залишилося чотири місяці. Чотири місяці, щоб зробити з вас майстра фехтування. Ворус очікував на відповідь, але Джезаль не зміг нічого вигадати. Вигадками він займався тільки для того, щоб догодити батькові. Але йому чомусь здавалося, що старий солдат не схоче їх слухати, та й ударів з нього вже вистачило. «Гет!» – кинув Варус Джезалю і відвернувся, стиснувшись так обома руками за спиною. Маршалівр почав в джизаль, але не встиг закінчити, як старий солдат крутнувся і штрикнув його прямо в живіт. <клес> Закашлявся джизаль, осідаючи на коліна, борузно виснадним. Зробити для мене невеличку пробіжку, капітане. Пробіжитись звідси до великої вежі, а там підніметесь у гору до парапету. Я знатиму, коли ви доберетесь, бо ми з майором будемо насолоджуватися на даху. Грою в квадрати. Квадрати. Вигадана гра, подібна до шашок. Він вказав на шестиповерхову будівлю позаду себе. Звідти чудово видно верхівку вежі. Я побачу вас у моноколь, тож цього разу ви не змахлюєте. Він луснув же заля по потилиці. Ай! зронив джезаль, потираючи голову. Щойно з'явитися на даху, пробіжити назад. Ви бігтимете що духу, і я в цьому певен. «Бо якщо ви не повернетесь до того, як ми закінчимо гру, побіжите знову!» Джезаль скривився. «Майор Вест, чудовий гравець у квадрати, тож у мене піде десь півгодини на те, щоб у нього виграти. Рекомендую не зволікати!» Джезаль з зусиллям підвівся, і пошепки клюнучі, на чим світ стоїть, під тюпцем побіг до арки в дальньому кінці двору. «Вам треба пришвидшитись, капітане!» – кинув варуз йому вслід. Джезалеві ноги були, мовби шматки свинцю, але він підстьобнув їх. «Вища коліна!» – весело повчав майор Вест. Джезаль протупотів проходом повз воротаря, який сидів біля дверей, і дурнувато посміхався. Вибіг на широкий проспект. Він побіг повз обвиті плющем стіни університету, сапаючи і тихо проклинаючи воруза і веста. А тоді минув майже глухий масивний будинок питань, головні ворота якого були щільно замкнені. По дорозі йому зустрілися кілька непримітних клерків, які поспішали то туди, то сюди, але загалом у цей пообідній час в Агріонті панувала тиша. І Джизель не стрів нікого цікавого, доки не дістався парку. У затінку біля озера під крислатою вербою сиділи три вишукані молоді леді разом із підтоптаною компаньонкою. Джизель одразу ж набрав ходу і змінив змучений вираз на безтурботну усмішку. «Дами?» Привітався він, майнувши повз них. Він почув, як вони захихотіли позаду, і мовчки порадів за себе, але наполовину збавив темп, щойно зник з їхнього поля зору. А що б тебе грім побив, варузе? буркнув він сам до себе, ледь волочучи ноги дорогою на алею королів, але тут йому знову довелося прискоритись. Всього за двадцять кроків крон Принц ладісла щось проповідував своєму барвистому почету. Капітане Лютар. Вигукнув його високість, і тільки сонце заблистало на його вигадливих золотих гудзиках. що щодуху, я поставив тисячу марок на вашу перемогу у турнірі!» Джезаль знав з авторитетних джерел, що принц поставив біля двох тисяч марок на бремера Дангорста, але все одно низько вклонився, наскільки це було можливо під час бігу. Принцева компанія франтів засвистіла і мляво прокричала йому вслід щось підбадьорливе. «Дубні на тезані!» прошипів Джезаль, хоча він і був би радий опинитись серед них. Він проминув велетенські кам'яні статуї. Справа верховні королі, котрі владарювали продовж 600 років, а зліва трохи менше статуї вірних слуг. Перед тим, як звернути на площу маршалів, Джезаль кивнув великому магу Баязу, але Чаклон, як завжди, відповів насупленим несхвальним поглядом, благовірний ефект якого лише трохи послаблювала біла смуга голубиного посліду на його кам'яній щоці. Через засідання відкритої ради площа була майже порожньою, і Джезаль зміг спокійно пройтися до воріт палати військової слави. Там йому кивнув коренастий сержант, і Джезаль задумався, чи він бува не з його роти. Зрештою всі рядові солдати виглядали для нього однаково. Він не звернув уваги на кивок і побіг далі поміж високих білих будівель. «Прекрасно!» – пробурмотів Джезаль. Біля дверей великої вежі сиділи Джеленгорм і Каспа, які палили люльки і реготали. Негідники, напевно, здогадалися, що він бігтиме цією дорогою. «За честь і славу!» – заволав Каспа, зеленкнувши шпагою у піхах, коли повз пробіг Джезаль. «Не змушуй лорд-маршала чекати!» – додав він на вздухін. Відтак Джезаль почув гучний регіт його друга велетня. «Кляті бовдури!» – захекано вимовив Джезаль, штовхнувши плечем важкі двері. Коли ж почав бігти крутими гвинтовими сходами, відчув, як запекло у горлі. Це була чи не найвища вежа в Агріонті. Сходи налічували 291 сходинку. — Кляті сходи! — знову вилаявся він. На сотій сходинці його ноги горіли вогнем, а у грудях аж гуло. На двохсотій від його сил не залишилось і сліду. Решту шляху Джизаль просто плівся, і кожний крок здавався йому мукою, та все ж він випав через башточку на дах і притулився до парапету, кліпаючи від яскравого світла. З південного боку місто виднілося, мов, на долоні. Безкінченний килим білих домівок, що простяглися навколо вилискуючої затоки. З іншої сторони Агріонт виглядав ще більш приголомшливо. Яскраве плетиво величезних будівель, що громадяться один за одним, перемежовується зеленими галявинами і розлоговими деревами. оточене широким ровом і височеною стіною, всіяною сотнею високих башт. Алея королів протинала його навпіл по центру і впиралася в осередок лордів, бронзовий купол якого сяяв у променях сонця. За ним стирчали довгі шпилі університету, а далі майорів похмурий і неосяжний будинок творця, що нависав над усім сущем, наче чорна гора, кидаючи довгу тінь на будівлі внизу. Джизалю здавалося, ніби він побачив, як десь в долині на моноклі маршала Варуза зблиснуло сонце. Вкотре вилившись, він рушив до сходів. Джизаль відчув неабияке полегшення, коли нарешті дістався даху і побачив, що на дошці досі залишалось декілька білих фігур. Маршал Варус привітав його похмурим поглядом. — Вам дуже пощастило. Майор вибудував винятково непробивну оборону. На губах Веста засяяла усмішка. — Ми, мабуть, якось завоювали його повагу, хоч вам поки не вдалося завоювати мою. Джизаль зігнувся, впершись руками в коліна. Він важко дихав. Під градом скрапував на підлогу. Варус взяв зі столу довгий футляр, підійшов до джезаля і зняв застібку. Покажіть нам ваші стійки. Джезаль узяв короткий клинок вліву, а довгий у праву руку. Після важкого заліза вони здавалися легкими, як пух. Маршал Варус відступив на крок назад. Починайте. Він прийняв першу стійку, праву руку витягнув, а ліву притиснув до тіла. Леза пурхали та переплітались у повітрі, сяючи у надвичерньому сонці, поки Джезаль з витинченою вправністю змінював позиції. Врешті він скінчив і опустив клинки по швах. Барус кивнув. «У капітана швидкі руки, еге ж?» «Просто неймовірні», – сказав майор Вест, широко всміхаючись. «Добійся краще, ніж виходило у мене». Лорд Маршал був менш вражений. «Не згинайте так сильно коліна у третій стійці і старайтесь більше витягувати ліву руку в четвертій. Але в усьому іншому...» Він витримав паузу. Задовільно. Джизаль зітхнув з полегшенням. Це була дійсно висока похвала. «Раз!» – вигукнув старий, тріснувши його по ребрах краєм футляру. Джизаль осів на підлогу, заледве спромігшись вдихнути. А от над рефлексами слід попрацювати, капітане. Треба завжди бути на поготові. Завжди. Якщо у вас в руках клинки, тримайте їх обидва на поготові». «Так точно, сер. прохрипів Джезаль. «І витривалість у вас нікудишня. Он пихкий, ніби короб. Мені достеменно відомо, що Бремер Дангорст пробігає 10 міль за день і зовсім не втомлюється». Маршал Варус нахилився над ним. «Відтепер ви будете робити те саме». «О, так. Щоранку о шості на вас чекає колона вкруг стіни Агріонта, а потім година спарінгу з майором Вестом, який люб'язно погодився побути вашим напарником. І я переконаний, що він зможе помітити усі дрібні недоліки вашої техніки». Джезаль скривився і потер ребра. «А що до гулянок, то їм пора покласти край». «Я аж ніяк не проти веселощів, коли на те є привід. Але у вас ще буде час на святкування після турніру, якщо ви, звичайно, гарно попрацюєте, щоб перемогти. А до тих пір дотримуйтесь здорового способу життя. Ви мене зрозуміли, капітане Лютар?» Він нахилився ще нижче, ретельно вимовивши кожне слово. «Здорового способу життя, капітане!» «Так точно, маршала Вороза!» – пробурмотів «Джезаль!» Через шість годин він був п'яний, як чіп. Пригочучи, мов божевільний, він вивалився на вулицю. Голова у нього шла обертом. Холодне повітря шмагнуло його по обличчю. Нікчемні будиночки пливли і хитались, а слабо освітлена вулиця нахилилася, мов потерпаючий корабель. Джизаль мужньо переборов напад блювоти, зробив непевний крок на вулицю і обернувся до дверей. Його зустріло плевке яскраве світло і гнучки звуки реготу та крики. Хтось кустратий вилетів з таверни і вдарив його у груди. Джизаль відчайдушно спробував хопитися за нього, проте втратив рівновагу і гепнувся так, що аж земля задвигатіла. На якусь мить в очах потемніло, а тоді Джизаль виявив, що лежить в гразюці, а верхи на ньому сидить каспа. «Прокляття!» Просипів він, відчуваючи у роті в'язкий і неповоротний язик. Джизель скинув ліктем лейтенанта, що знай собі хохотів. Перевернувся, підвівся, похитуючись, і знову спіткнувся. Вулиця навколо гойдалася. Кас лежав на спині у грязюці, давлячись від сміху. Від нього несло дешевою випивкою і кислим запахом курева. Джизель зробив мляву спробу обтріпати бруд з мундира. На його грудях була велика мокра пляма, від якої пахло пивом. «Прокляття!» – промимрив він у други. «Коли це я облябався?» Нараз його увагу привернули якісь крики з іншого боку дороги, де у проймі дверей зачепилися два чоловіки. Джизель примружився, намагаючись розгладіти у пітьми хоч щось. Здоровань тримав якогось чепурного чолов'ягу і, схоже, зв'язував йому за спиною руки. Тепер він натягав йому на голову щось на кшталт мішка. Джезаль кліпнув, не вірячи своїм очам. Це був не найпрестижніший район, але подібне було перебором навіть тут. Двері таверни розчахнулися, і звідти вийшли Вест і Джеленгорм, проводячи п'яну бесіду. Щось там про чиюсь сестру. Яскраве світло протяло морок вулиці, висвітивши жорстке борюкання двох заводіяк. Більший з них був одягнений усе чорне, а нижню половину його обличчя закривала маска. Він мав біле волосся, білі брови і білу, як молоко шкіру. Джизель втупився в білого диявола через дорогу, і той відповів йому лютим поглядом своїх прищурених рожевих очей. Допоможіть, допоможіть. кричав пронизливим, наляканим голосом чоловіка з мішком на голові. Допоможіть я. Альбінос грубо врізав йому в діафрагму, і той, охнувши, зігнувся навпил. Гей ти! крикнув Вест. Джеленгорм вже перебігав вулицю. Що таке? здивувався Каспа, зіпершись на лікті посеред дороги. В голові у джезеля творився безлад, але його ноги тяглися за Джеленгормом, тож він пошкандибав за ними, тамуючи страшну нудоту. Вест рушив за ним. Білий привід зірвався і став поміж ними своєю жертвою. Із затінку жваво виступив ще один чоловік, високий і худий, теж із маскою, і в чорному, проте це мав довге жирне волосся. Він підніс одягнену в рукавичку руку. «Джен Мене!» – його невдоволений простацький голос глушила маска. «Джен Мене, прошу вас, ми тут в справах короля!» «Король веде свої справи вдень. гаркнув Джеленгорм. Маска новоприбулого ледь сіпнулась, коли він усміхнувся. Тому ми й потрібні йому вночі, розумієш, друже? Хто цей чоловік? вес показав на чоловіка з мішком на голові. В'язень знову почав брюкатись. Я зе. Біла потвора втіхомирила його, бахнувши кулаком в обличчя, від чого чоловік осів на дорогу. Зціпивши зуби, Джелангорн поклав руку на ефес своєї шпаги, і білий привід кинувся вперед з небаченою швидкістю. Зблизька він здавався ще масивнішим, нелюдськішим і страшнішим. Джеленгорм мимоволі зробив крок назад, перечепився за нерівність дороги і з гуркотом гепнувся на спину. В голові Джезаля загуділо. "Назад!" заволав Вест. Він з тихим дзенькотом висмикнув із піхов свою шпагу. "Са!" прошепіла потвора, стиснувши величезні наче пара брів кулаки. "Ах!" Пробулькав чоловік з мішком на голові. Серце Джизаля впало. Він глянув на щуплявого чоловіка, і той усміхнувся у відповідь самими лише очима. Як можна усміхатися в таку годину? Джизаль здивувався, коли побачив, що у руках худого був довгий страшний ніж, звідки він там узявся. Джизаль п'яними рухами почав намацувати свою шпагу. Майоре Вест. долинув голос стіні віддалік. Джезаль невпевнено спинився, половину оголивши клінок. Джеленгорм у забрудненому в болоті мундирі з натугою звівся на ноги і дістав власну шпагу. Бліда потвора не зводила з них пильного погляду, не відступаючи ні на крок. «Майор Вест!» – почувся вдруге голос, який тепер супроводжували стукіт і шурхіт. Обличчя Веста зблідло. З тіний, сильно накульгуючи і вистукуючи палицею по землі, вирунула постать. Очі чоловіка закривав креслати капелюх, але на його вустах грала дивна посмішка. Джизель відчув раптовий напад нудоти, помітивши, що в роті чоловіка не було чотирьох передніх зубів. Чоловік пошкандибав до них, незважаючи на оголені клинки, і простягнув вільну руку в естові. Майор повільно вклав свою шпагу у піхви, взяв його руку і легенько потис. «Полковник Глокта?» – хрипко запитав він. «Ваш покірний слуга». «Правда, я більше не армієць, тепер я служу королівській інквізіції!» Він повільно підніс руку і зняв капелюха. Його обличчя було мертвотно-блідним і покраєне глибокими зморшками, а сиве волосся коротко підстрижене. У глибоких темних впадинах по гарячковому блистіли очі. При цьому ліве око було значно вущим за право. Мало рожевий обідок і сльозилось. «А це мої помічники, практики Северард?» Довгов'язий удавано виклонився. «І Фрост!» Біла потвора поставила в'язня на ноги одним рвучким рухом. «Зачекайте!» – сказав Джеленхорм, зробивши крок вперед. Але інквізитор м'яко поклав йому на передпліччя руку. «Цей чоловік в'язаний інквізіцією його величності, лейтенант Джеленгорм. Здоровань спинився, здивований, що його назвали на імення. «Я усвідомлюю, що ви дієте зі шляхетних мотивів, але він злочинець і зрадник. Я маю ордер на його арешт, підписаний самим архілектором Сультом. Повірте мені, він не заслуговує на вашу допомогу». Джеленгорм насупився і кинув злісний погляд на практика Фроста. Блідий диявол виглядав наляканим. «Десь таким же наляканим, як камінь». Він без особливої натуги закинув в'язні собі на плече і пішов уверх вулицею. Той, кого називали Северардом, усміхнувся очима, заховав ножа у піхви і ще раз вклонився і неквапливою ходою рушив за своїм напарником, насвистуючи щось нерозбірливе. У інквізитора затріпотіла ліва повіка, і по його блідій щоці покотилися сльози. Він обережно витер їх затиллям долоні. Прошу вибачити мене. Справді, бо це трохи дивно, коли чоловік не може дати раду власним очам. Геш? Кляти плакуче жиле. Іноді я думаю, що краще взагалі його позбутися і ходити з пов'язкою. Отже заля закрутила в животі. Скільки вже минуло часто, вести? Сім років? Вісім? На скроні майора засіпався м'яз. Дев'ять. Нічого собі, дев'ять років, уявляєш? Здається, ніби це було всього лише вчора. Якщо я не помиляюся, ми розійшлися на гірському гребені. Так, на гребені. Не переймайся, Весте, я тебе ні трохи не виню. Глокта дружно ляснув майора поперед пліччю. Принаймні за те, що сталося. Я пам'ятаю, ти намагався мене відмовити. Зрештою, в Гуркулі мені вистачило часу, щоб про це подумати. Я взагалі багато думав. Ти завжди був мені гарним другом, а тепер... Молодим Колем Вест майор у королівському полку. Неймовірно!» Джизель не мав жодного уявлення, про що вони тоді говорили, зараз він тільки хотів зблювати, а потім лягти спати. Інквізитор Глокта повернувся до нього з усмішкою, ще раз демонструючи огидну прогалину в зубах. «А це, мабуть, капітан Лютар, на якого всі покладають неабиякі надії в прийдешньому турнірі». Маршал Варус – суворий вчитель, правда? Він слабко махнув палицею в бік Джизеля. Випад, випад, так, капітане? Випад, випад. Джезаль відчув, як всередині нього закипає гнів. Він кахикнув і втупився в свої ноги, бажаючи, аби світ перестав крутитись. Інквізитор по черзі очікувально поглянув на кожного з них. Вест виглядав блідим. Джеленгорм був брудний і сердитий, Каспа досі сидів посеред дороги. Жодному з них нічого було сказати. Глокта прокашлявся. <кхи> «Що ж, мене кличе обов'язок!» Він силомано вклонився. «Але я сподіваюся незабаром побачитися з ціма вами!» Джезаль спіймав себе на думці, що сподівається ніколи більше не побачити цього чоловіка. «Може, ми могли б якось знову пофехтувати?» – промимрив майор Вест. Глокта добродушно засміявся. «О, я був би радий вести, але нині трохи покалічений для таких забав. Якщо ви шукаєте, з ким би зійтися на шпагах, то я впевнений, що практик Фрост вам не відмовить». Глокта скосив очі на Джеленгорма. «Але змушений попередити, що він б'ється зовсім не як джентльмен. Бажаю вам усім приємного вечора». Він насунув глибше капелюха, Поволі розвернувся і побрів геть по тьмавій вулиці. Три офіцери спостерігали його шкандибані у тягнучій незручній тіші. Нарешті до них приєднався Каспа. «Що це взагалі було?» – запитав він. «Ніщо», – промовив Вест крізь з зуби. «Краще назавжди про це забути».